Lektion 24 Ein gemütlicher Sonntagnachmittag Das war wahrscheinlich eine harte Zeit für euch. Ihr habt von frühmorgens bis spät nachts gearbeitet. Ist das immer so anstrengend, wenn ihr Gruppen betreut? Wir haben meistens ein volles Programm. Aber es macht viel Spaß. Die Gruppe war übrigens außerdem sehr nett ein glück dass meine kinder eine nette oma in rente haben ohne deine beiden rabauken würde sie doch nur langweilen waren die leute mit eurem programm zufrieden ja sehr vor allem der ausflug auf die schwäbische alb und der theaterbesuch hat ihnen gefallen wir hatten viel glück an diesem tag gab es keine wolke am himmel und die nacht war sehr mild bestes sommertheaterwetter Am Mittwoch kam übrigens ein kurzer Artikel über uns in der Zeitung. In der Zeitung, die gerade vor dir liegt. Lass mal sehen. Opa, lies vor. Ich will auch wissen, was da steht. Im Rahmen des Ulmer Jugendaustauschprogramms kam letzten Samstag eine Gruppe von 28 Jugendlichen aus Warschau nach Ulm. Bei ihrer Ankunft begrüßt der Kulturbürgermeister Herr Schulz die jungen Gäste. Dabei freute er sich besonders darüber, junge Menschen aus Polen begrüßen zu dürfen. Er wünschte ihnen einen interessanten und ereignisreichen Aufenthalt. Bisher genoss die Gruppe ein umfangreiches Besichtigungsprogramm. Besonders beeindruckte die meisten jungen Besucher natürlich das Münster. Aber auch das alte Fischerviertel. Mit seinen gemütlichen Gaststätten und die kleinen Läden der Altstadt fanden viele Bewunderer. Die jungen Leute wohnen teilweise bei Ulmer Gastfamilien oder in der Jugendherberge. Gelegenheit für deutsch-polnische Begegnungen gab es bisher reichlich bei gemeinsamen Essen und Gesprächen beim Stadtbummel- oder Discobesuch.